Bai, magia inez, eta e, ipatu duzun bezala, eh? Txomin pobedarekin gira hemen, egunon? Egunon. Beraz, e, pixka bat, alderdiak ospatu zuen, aberriegun, historiko horren, iruro gehigarren urtemuga estakuru harturik, ekimen berri bat aurkeztu duzue, bagira izenekoa, zer da e, prozesu horren edo dinamika horren helburua. Bagira, prozesuaren helburua da, biltzea mugimendu uh, abertzaleosoko uh, osagaiak uh, pizteko sekulan antolatu ezten uh, gogo eta um, sekuentzia bat. Guk pentsatzen dugu mugimendu abertzaleak bizitzen dola momentu uh, berezi bat, uh, irurogei urte eta gero, gauko egunean uh, beste zaugahi uh, batzuekin uh, garatzen da eta momentu hori behar dugu ulertu, behar baliatu eta uh, guk sekatzen duguna da berriz pistea mugimendu hori berriz mugimendu egitea. Nola bait mugimendu hori bir sortzea? da bai eguneratzea izango nuke gehiago nola eguneratzen dugun, 60 uh, urtez uh, eginden oli mugimendu abertsalia ki ber euskalherian jakinbaitu uh, eps berdinetan uh, aktualizatzen eta bere egoerari egokitzen bagira oh momentu behi batean, egoera sozial, ekonomiko, politiko behi batean, eta guri mugimenduari beste irurugei urte eskaintzeko, bertugu eguneratu. Zuru ustez, egunerak eta ere engakoak, nondik joanen dira zer behar du abertzaretasunak, eguneratzeko? Abertzaretasunak, prezeski, hori da gogo eta... Zabal eta Erikoio hortatik aterako dena berduena da momentu bat non biltzen ditugun sektori guzietako abertzaleak haien Luhalde, Luhaldean ari direnak, haien Elkartean ari direnak, alderdi, sindikatu, Laborantzan, euskalgintzan sektori sektorek guzietako uh, horiek bildu atxeman ze partekatzen katzen dugun Elkarrekin Nola behiz ere ikitzen dugun uh, subiektu uh, azkar hori, uh, jaken duena lokalde horren uh, dinamizatzen. Duk baldintza hori sohtu behar dugun, eta hortatik uh, piztu uh, ez da behidak. Azken, iruetan hogei urteetan gauzak ainitza aldatu dira, baldintzak aldatu dira, eta zuek bost e, elementu nagusi e, zerrendatu dituzude, zointzok dira horiek? Da, Lehen borroka ahmatuaren bukairak, eta ziklo horrean ekartzen duen eh, eskenatoki uh, behia, hor horrean uh, neogia hartu, uh, hartu behar dugun. Bigarrenada instituzio uh, behi bat uh, lohtu duela, ez dago lehen aldikotz, lujalde horrek, eta hor uh, panorama guztiz uh, aldatzen du borroka abertzalearen zat. Gero bada erronka bat eh, dena preseski mugimendu hori eh, kompaktatzea, elkak eh, ezagutza momentu batzu eh, atxemaitea, eh, mugimendu hori zabaldu baita, ikusten e, dugu eh, askotan paraleloki funtzionatzen dugula, bakuitzak bere ahloan eh, ari, eh, ari delako. Beste erronka bat da, gazteriaren uh, erronka, hori uh, derrigorezkoa da. Mugimendo bertzaleari nahi badiogu etorkizun bat eman, horrek uh, erjana idu, gazteria, zaharazi behar dugula, masi boki borroka horretan, baina, uh, meriziduen uh, maneran, erjana behitu, transmisio historiko bat antolatuz. Uh, eta azkenik, justu uh, lehenagoa ipatu dugun, uh, aldaketa uh, globalen uh, uh, gako hori. Ikusten dugu badirela aldaketa global batzu, estatu mailan ere uh, emaiten direnak, horrek sortzen ditu mehatsoak, baina baita ere aukerak. Jakin mehko dugu aukera horiek baliatzen haintzinatzeko. Haipatu duzu aurkezpenean ere, dagoeneko irurogei bat pertsona lanean direla, prozesu honetan, ze profileko pertsonak dira? Idailean zehar, uh, proiektu hori uh, partekatu dugu mugimendoa ertzaleko uh, berrogei uh, egitulekin. Uh, sektorek guzietakoak uh, eta lurralde ezberrietakoak. Proiektu hori biziki ongi hartua izan da, uh, sustengua uh, eman digute, eta uh, asigira hori uh, esker, plantan ez hartzen antolaketa minimo bat, prestatzeko uh, diren uh, lan uh, ezbehtinak. Eta, e, aipatu duzue, nola baitz e, mugimendu gisa antolatu eta artikulatzeko beharra ikusten duzuela, horrek funtsean zer, zer erra nahi du? Nola ikusten duzue prozesu horren bukaeran agertuko dena edo? Bai, maitza ez dugu haizagutzen. <laughs> uh, ez dakit, ez dakigu horreindik, zer jaterako den. Aldiz, dakiguna da E, eztabaida hori eta, eta goeta hori e, idekiberdugula. Mugimendua ertzalea mugimendu bat da. Erra behitu bere baitan baduela hain iztasun ikaragarri e, eta, eta hori e, zaugarri bat da aberastasun bat da. Baina jakin beh dugu ere identifikatzen mugimendu gisa zer partekatzen duten osagai osa ezberdin horiek eta behin e, identifikatua dugula Zergiren, behin identifikatuak dugula zer lortu nahi dugun, jakin behar dugu ere hori lortzeko nola antolatzen giren. Eta antolaketa hortan, bakuk uh, pentsatzen duguna da, badirela, uh, osak ahitasun uh, eskema batzu, Uh, intuitiboki ibiltzen direnak, batzutan gaizkiago eta momentua dugula hori uh, uh, elgarrikin haus nartzeko. Ha, Baipatuzun mugimendu abertzale horretan ez bairi gabe erreferenteado do EHB bai izan dazkaren urteetan hor da ere beste alderdi ezaguna, PNB jende horien ere urbildu zizte? Ez gira joan haien gana. Gulk, uh, enfait, mugimendu abertzalea uh, ezagarritzen dugu, presaski errikoi, um, eraldatzaile, progresista uh, den uh, mugimendu hori. Mugimendu bat da, ez da um, alderdi bat, ez da uh, um, instituzuetatik bakarrik pasatzen den uh, ideologia edo eskema bat, Ego ikusten dugu bat dela hor zinez uh, uh, erri mugimendu bat, erri mugimendu bat, uh, dinamismo, dinamismoa emaiten diona erri honi, uh, eta erri mugimendu hori, hiper Euskal Herrian, uh, ezkertiar, progresista da, uh, eta gerostak iago uh, lotzen da bere, uh, bere um, garaiko erronkai ekologikoki moain feminisch moain eta bah eta bah. Donc badugu ele momentoin uh, aversaltasunaren oinergiak oh, uh, eguneratzeko. E aipatu uten nolabait gogo eta EHBAien abiatu dela, baino beraz helburua da nolabait hortik kanpo ere zabaltzea, ez? EH baitiek iraman uh, zuen uh, barnen mailan gogoeta bat eta Preschsky uh, mugimendua abertsaleak Hainbat, osageien uh, uh, ekoizpen bat uh, baita, beri baitatik uh, be, uh, komunikaziago atxe mandu, uh, gogo eta horren, uh, gidaritza, emaitea, gau atzo, aurkeztu uh, uh, dugun uh, taldeari. Bat, xomin pobe da, mil esker setasunguzi hori ekemanik euskal irratetako uinetan? Mil esker zoi. Eta berriz ere ema hienia zuri, emaiten da utzutitza.